Partea a cinca. Capitolul 8 Numai de ne ar o ploaie peste noi, zise soldatul din mijloc după ce trenul ieși din gară și luă viteză. Ștefan își trase sacul soldățesc pe care îl ținea pe după mâna încleștată de bara vagonului și care însemna singurul său bagaj și scoase din el o pâine. Îi întrebă pe cei doi dacă vor și ei. Avem și noi, răspunse același soldat din mijloc care era mai vioi decât celălalt un băiat voinic cu gâtul gros, fălci puternice și aproape pătrate. Și am și mâncat, mai zise el, la plecare. Pe lângă pâine, Ștefan primise și o bucată de salam. Începu să mănânce flământ și nu fu atent că, în departare linia ferată o colea un deal. Fuzese gata să fie aruncat de pe scară dacă vecinul său voinic nu l-ar fi ținut bine de braț. Ce faci, frate meu? îi zise. Bagă de seamă scăpași de glonț ca să cazi din tren? Și început să râdă ca și când ceva vesel a fi urmat dacă Ștefan ar fi fost azi jos. Dar nu fau a niciunul, fie că nicio curbă nu le mai ieși în cale, fie că în de cum erau, ființa lor găsise în ea însăși uitate, mlădierile și agilitatea de odinioară când trăiau goi prin păduri și nu numai că se făcură una cu scara, cu mișcările terenului, dar și a adormirea toți trei când noaptea veni și păcănitul roților începu să le bată la nesfârșit în ureți. Nu existau opriri Trenul alerga în noaptea neagră peste o câmpie mută și pustie. Și nu se teziră din somn decât spre miezul nopții, când ajunși la graniță, cură toți dați jos și schimbară trenul. Linile nu mai erau bune, cele rustești erau mai late, roțile nu se mai potriveau. Ștefan și aminti că în armată există și ofițeri și că ar putea găsi un loc în vagonul lor, cum făcuse când plecase din București. Nu se poate să nu călătorească spre țară și ofițeri, numai că trenul care trase curând la peron, Uluat cu cu asfalt înainte de a se opri și o înghesioară sălbatică se produse. Și ofițerii nu călătoreau cu această cursă. Ștefan pierduse și acum lupta pentru pătunderea înăuntru. Rămase tot pe scară, cu avantajul că ușa vagonului fusese blocată deschisă, putea încerca să intre în ceasurile care aveau să vină și pe măsură ce trenul pătrundea în interiorul țării și soldații aveau să coboare pe la stațiile lor. Dar nu cobora nimeni ca și când tot se duceau la București. Ștefan era acum singur pe scări și se zgriburi de frig. Noaptea de octombrie era răcoroasă. Se încleștă iar de bara vagonului, își strânse centura peste Veston și a dormit din nou. Trenul oprea acum des, prin somnii se părea că minutele pe care le făcea prin stații erau ore îndelungate. Auzea strigăte, trăpăituri pe scări, de bocanci care urcau și coborau. Unii îl loveau în coaste cu violență, de unde înțelese că la fiecare stație, Coborau unii, dar se urcau alții cu aceeași voință nesevilită de-a pătrunde înăuntru. Gândea că, desigur, înăuntru trebuie să se fi făcut loc și că el ar fi putut cu un minut înainte de oprirea trenului să le ia înainte celor de jos. Dar, amorțit de o stranie voluptate de a se opune instinctului, de apărare, își spusese că e mai bine acolo, că stătea perfect și că era așa de bine să-ți boare vântul pe la urechi. Era bine, era foarte bine, se simțea minunat. Se trezi în gara de nord într-o hărmălaie de glasuri. Iată Bucureștiul. Sării jos, teapă în deședere și de frig și o luă în mulțime spre ieșire. O luă pe jos, de pe griviței, pe Banu Manta. Luchii se pomeni la ușă, la acel ceas al dimineții, cu un individ îmbrăcat militar și cu fața plină de funingine, care o privea în tăcere și nu zicea nimic. Ștefane, strigă iaului luită. tu ești, intră înăuntru. De ce ești așa, de sus până jos, plin de fum? De unde vii? Ștefan trecut pragul. Am mers pe scări, viu de la Odessa," zise. Îmi dai voie să stau?" Mai zise el, așezându-se pe patul ei. Ceva nu era însă în regulă în glasul lui, gândea fata uitându-se la el. Și ea era mută acum. Avea, vorbind, greutatea unui om care ar fi fugit. Dar el nu fugise. Ce e cu tine?" îi zise — Liniștește-te! De ce dai din umăr? Ea era foarte liniștită și se așeze lângă el. Înțelesese. Din pricina ei, glasul lui era atât de alterat. Da, era el, băiatul care o iubea. Venise din război și trăsese direct la casa ei. Bine, -așteptăm să așteptăm să-i treacă emoția și să înceteze și cu zbâcnitul acela al umărului. Mai rău era că și gura lui făcea în același timp o ușoară grimasă în aceeași secundă cu zvâcnitura umărului. Dar nu era mai bine, înainte de orice, să intre în baie? Ești obosit, zise ea. Te cred și eu, scări? De ce n-ai așteptat să iei alt tren în care să poți intra înăuntru? N-am mai putut, Șopti el. Și adăugă uitându-se la ea ca la o apariție de vis. Luchii, îi zise, tu ești. Mi s-a făcut deodată atât de dor de tine, încât n-am mai putut să aștept. Luchii, Luchii! Da, eu sunt," Zice ea, prins în sfârșit de aceeași emoție care îi alteră și ei glasul. Dar mai bine mi-ai fi scris și mie din când în când să știu ce e cu tine. Dacă n-ar fi fost reportajele pe care le trimiteai ziarului, aș fi crezut în cele din urmă că ai murit. În primele săptămâni nici ziarul n-a știut nimic de tine și cu Niki am citit speriată primele liste de moți sau dispăruți care s-au publicat în presă." Ea își trase adânc răsuflarea, parcă deznădăjduită care de-a face cu un băiat care îi zice că o iubește și chiar se vede că o iubește și în același timp o uită cu desăvârșire timp de mai bine de patru luni. Ce să înțeleagă? Dar nu era acum momentul să deslege această enigmă. Îi pregăti baia, îi dădu o pijama de-a tatălui ei care, deși largă, se potrivea la înălțime. Dar el refuză. Spuse că o să se ducă acasă să se schimbe, nu acum, acum voia să mai stea cu ea. Dar, iată, vocea lui se l și totuși gestul acela cu umărul nu înceta. Da," murmură ea pe gânduri după ce el îi povesti clipele de groază pe care le trăise, când bateria aceea fusese nimicită. Ai avut un șoc din care nu ți-ai revenit. Cât e de atunci?" Mai mult de o lună." Ai scăpat ieftin. Prin spital avem șocați la care aici s-a deranjat ceva," zise fata arătându-și capul. Muți, surzi, cu glaucomuri puternice." Asta e o boală a tensiunii ochiului, chiar cu paralizii inexplicabile, fiindcă fizic n-au nimic. Știi, suntem și noi trimiși prin spitale, studenții din toate specialitățile, ne ocupăm de răniți. Zvâgnitura aceea trebuie tratată. Unele șocuri trec ca prin minune, însă altele sunt persistente. Tu mai simți psihic groaza din clipa aceea, când ai văzut că bucata aceea de carne nu cade? Nu. Asta e bine. O să te duc mâine la noi la spital să te vadă profesorul." Altceva nu mai ai?" El suruse. Nu, Luchi." Îți stă bine neras și netuns. Lasă-ți barbă, dar a aprins la față și văd că nu-ți trece." Și fata se duse în baie și se întoarce cu un borcan de cremă. Începu să-i ungă chipul și să-l ușor. Avea o expresie concentrată, parcă nu-l vedea, deși era atât de aproape de el. Mâna dibace. Îi dădușite gură. Avea buzele arse și pe urechi. Ți-am citit reportajele," zise ea. Sunt bune, dar cam convenționale, pe aici, pe colo. Istoria asta cu războiul sfânt o pomenești prea des." El îi apucă mâna care îl mângâia. Ce istorie! În niciunul din reportajele mele, în niciun loc n-ai să găsești spunându-se ceva de războiul sfânt. Și totuși, dar mai bine să ți le dau să le citești singur." Acasă, du-te și te schimbă și întrace-te pe la prânz. Când vine și Nichi, nu mânca în oraș. Și-i dădu ziarele.